Дослухавши запис, я вимкнув диктофона і запхав його назад до кишені. Майже півгодини минуло. Де ж ці гвардійці? Час вже. Пора брати за зябра цього ескулапа.